Endaiakop, kooperatibak bost urte betetzen ditu. hendaian tokiko ekoizleei eta delikadura, duinari eta sanoari bere lekua egiten. buruz mintzatzeko Jokin Etxeberria dugu gurekin Endaiakopeko diru zaina eta administrazio kontxeiko kidea. Egunon Jokin? Egunon. Zer moduz? Osondo. Bost urte, erreserraten da, ez da? Bai, bai biluide ya, luzea eta oso aberatza. Aha. Nola joan dira, usturte hauek ze nolako progresioa izan duzuen da Jakopen? Bueno, pues horlako proiektuak eh, pizkanak baten dira. Asieran, eh, pues pizka bat eh, hori egin eh, jende elkartzen dira. Beste proiektutik eh, batzuk etortzen dira ere. Ze, azken engurtetan eh, Iparoskelerrian eh, eta baita bidazoan horlako eh, proiektu batzuk zabaldu dira badugu pues, e, gure inguruan e, irunen eta labore, bea badugu ere urruñan e, larrunkop, e, badugu otxokop, bai horrelako proiektuak irekidia, beraz, e, ba xeran, elkartu ziren nahi baiende, horrelako ba, proiektu bat e, antolatzeko, eta horrein dara bost urte, dago da oda, 2008ko ekainan, ba, azizen ibilbidea, Basieran lokal txiki batean, e, Ba, Piskat, hainbat berroita mar produto inguruko saskiak banatzen, astero eta gero hortik ba, urte batea ja, beste salto kualitatibo batean genuen, denda den da irekiten. E, Konbenio batean genuen e, errikotxean, eta gaur hori portuaren karrikan, ba, jada ja da lagurte dara magu, eta ziren lehena ipatun bezala, berroita mar produto ba, bat ziren, ba, gaur egun e, bostean bat produto dira, E, kasik e, eun produktore, beraz, e, bon, bai, aldugu esan, e, ba, bosturtetan, bai, bilbide, janeikoa beratza egindu gula. Mm -hmm. Aipatu gara da, bazkide dela irekia, zuen e, denda hori Portukarrikako farmazia zarrean kokatzen den denda hori. Zenbat, bazkide, ibiltzen dira gaur egun, hendeako pinguruen? Orain arte, pasatu direnak dira iruren bat, Be, egun aktiboa daudenak, emta, heroi eta dira. Mm -hmm. Lehen hain patugun bezala, e, inguruan ere beste kooperatibak e, ireki dira, beraz batzuk joan dira naturalki haien herrietara, eta gaur egun bereziki e, bertan diren e, bazkideak dira endaiarrak, Batzuko, batzuk ere ondarribikoak, e, eta beraz, emta, heroi eta mar dira. E, Kooperatiba izanik, hor bon, ba, piskat e, dauden baldintzak sartzeko, dira bakoitzak ba, ia betero, elo, lauaztero, hiru ordu ematen ditu, hainbat lantaldetan antolatuagira, beraz, zirat, segon pues, eh, ibidese eh, dendan eh, zaitzaile bezala, eh, kaja eramaten, beste batzuk komunikazioan, beste batzuk hitzulpen gintzan, beste batzuk komunikazioan, eh, ba, ekoizlekin eta posa, harremanetan eta erosketak iten, beste batzuk garbiketan, hain behar lantalde antolatua daude eta horrela funtzionatzen du biskat eh, kooperatiba. <husurra> eta ondair uro gehi tamarkide hoiek, ba lizkokide berri batzuk ere elkartuko zarete, irailaren bi honetan elduden larun batean zuen bosgarren urte hurren ospatzeko endaiako borderline fabrikan, eman duzu egitzor duaz da? Orida. Bon, lenikesan berdugu, guri Bilbidean ere hainbat partaidetza ireki ditugu beste elkartekin eta bat da preseski Bordelaineekin eta bon, ba, e, ya da jaada 2. antolatzen dugu haien e, lokaletan eta hor egiten dugu urtean ba, e, zehar hainbat egun hartzen ditugula di, idekiak egiteko eta egun hori ere zabaldua da goizean baldin badugu bat, gure batzar nagusia Barratzaldean da ba hori endaiarre gustei irekia ezagutzeko gurei proiektua eta helburua da ere ba, e, egunero kontsumitzen dugun produktuei aurpegia jartzea Ta, horretarako konbidatzen ditugu ba, ekoizleak eta ba, haien produktuak ekarriko dituzte eta bueno pues, izango da harrean bat ba ezagutzeko ere haiek hori e, zelana eramaten dute ze produktuak e, nola ekoizten dira eta prozesu guztia Eta bizka, tarrimantzeko hori. Hum, hum. Zuek, amabost, ekoizleek arreko edu zuena, ah. aipatu zue duzu egun bat ekoizleek elikatzen dutela egunerokoan endaiakop. Ekoizle horiekien ez duzu ebakarrik erosle saltzaile harreman bat, ez baduzu harreman sakonago bat, zuek joaten zarete pentsatzen dut ahien e, lekuetara, ezagutzera nola egiten duten lan, eta ezta? Bai. Bon, ez e, da? Bai, lehenengo zenberdut, kooperatiba honek balore batzuen inguruan antolatua da, E, baloreak beraz da e, ori, e, antolakuntza partartzailea e, elkartasuna eta ekoizleekiko ere, e, gu, interesatzen seguna, ekoizlea e, haien e, produktu ez bizitzea era duinean. Beraz ez da inbeste produktuaren kalitatea eskotan bau, edo bio edo... E, edo horrelako produktoa baizik eta ere ikusten dugu e, langileen edo horieko izleen e, e, bizitza kalitatea eta ze bagik bagi guzti esfortzu dagoen e, hoien artean, beraz horik bat bilatzen dugu alde batetik gure ori, bazkide guztiak eukitea produkto batzuk e, presio honean, hau da esateko e, denda elitista bat, nahi dugu denek eukitea e, Hori, produktopresio honean eta hortarako, pues, bakoitza ematen ditu hiru ordu, beraz, margena oso txikia da, beha aldi berean nahi dugu, ba, ikure, ekoizleek, ba, hori, e, ba, ba, diru sarrera duin bat e, eukitea. Eta beraz, zire hilaren bian ekoizle horiek ezagutzeko parada izanen da, ipatu duzu, zen hilabeteetarako, urteetarako, ez dakitua perspektiba berrerik handiak Bai, bueno, perspectiva da seitza hunditzea. Begia hmm? da, emte 30 e, baskide aktibo gaudela, jakin berda gure gure kooperativan, ba ez denek ez dute ematen hiru ordu, adibidez, e, adina dutenak 30 e, urtetik e, landa edo batzuk e, pos, arazo familiarrengatik, pues batzutan hori e, ba dugu hoeiek e, e, uzten diegu hori, esartzen e, inongo arazoi gabe baan e, zenba jende gehi, zenbat eta salmenttaglo, zenbat eta ere indartu behar dira bagure lantaldeak. Mm? eta, eta ordenan bueno, ba, e, lehen aipatuan bezala balore batzuen inguruan e, antolatu gara beraz guri interesatzen zaiguien ba, inguruan ba, sailtzea handitzea eta zenbat jende parte hartze e, gehi ekitea hori nabaritu genuen nahiezko biden garaian covid garaian, jende pia e, inguratu zen e, batez ere horregatik, e, balorio egingatik eta ikusten zuten ere ba, covid nundik zetorren, zaraxuak sortzen zitun eta hori produziu intensibo eta hori guztia zerekartzen zuen. Orden jende asko hor bildu zen horren e, inguruan. Eta gaina gure gure beste helburuen be, artean da pedagogiaa itea, ori, e, jende artean eta bederen endaia mailan. Honekin geratuko gara, jokin etxe herria ezta gait berzerik oso Ez, gero esatea ere parta idetzena artean e, euskorekin ere lan iten mm -hmm. dugula, nu? guztiz naturala iruditzen sita egun e, e, euskorekin euskal monetarekin e, aritzea. Eta beraz hori, eh, deitzea, baiende guztia hori, eh, dugu, Hendaiaren guztiei parte hartzea eta etortzea eta atildekiek izango dira. Mm -hmm. Bai, Irailaren bian beraz hitzordu hori Borderline fabrikan goizean zuen bazkideen biltzar nagusia izanen da, Eguardian bazkari partekatua eta Txaldean 15eko izlerekin, 15tiko izlerekin merkatu bat izanen da. Hori guztia Hendaia kopen jarduera ezagutzeko eta eta ateireki moduan erranduzun bezala. Milesker, jokin hecho de rria gurekin izateagatik. Miesker sui, etan.